hoofstuk 141, die voorbereiding en uitnodiging tot die feestelike ochendmaaltijd dier Serenius, die inweidingsrede vir die feest dier die kynkie, die uitnodiging en spuisiging van die armes, die maaltijd van die drie leeuws. Intussen was die ochendmaaltijd ook gereed en die tafels gedek en die dienaars het gekom en dit aan Serenius gemeld. Serenius het gegaan en alles bekyk En omdat hy alles in die beste orde gevind het, het hy die geselskap uitgenooi om in die groot aangrensende saal aan tafel te gaan sit. Toe Jozef daar binnentree, kon hy hom nie genoeg verwonder nie. Omdat hy gedink het dat hy hom hier in hierdie saal, in ‘n klein tempel van Salomo in Jerusalem bevind het. Hierdie reling was echter die werk van Maronius Pilla, wat natuurlijk as voormalige governeer van Jerusalem baie goed gewet het hoe die tempel daar van buiten en van binnen gelijk het. Vol vreegte het Joosef gepraat. Voor waar, vir die doel, sou jy, my broer Sireneus, Koeireneus, niks beters kon bedink het nie? En ek is nou, net soos in Jerusalem, op die voorbereidingsfeest, slechts die allerheiligste ontbreek en die tempel sou kompleet gewees het, indien dit ook daar sou gewees het. Die voorhangsel is wel daar, maar daarachter ontbreek die verbondsark. Maar Sireneus sê, broer, ek het gedink dat jy die allerheiligste toch in elk geval lewend saamgebring het, waarom moet dit dan kinsmatig daar wees? Nou eers het Joosef uit sy droom van vervoering ontwaak en aan die keinkie en aan Miriam gedink. Die keinkie het is nou na hom toe geroep en aan hom gesê, en hierby het die engele op hulle aangezichte neergeval. Sirenius, jy het baie gedoen vir die reinste man op aarde vreugde te berei, maar een ding het jy byna vergeet. Kyk, jy geef vandag een grootse en baie heerlijke feestmaal, wat drie wereldele maar aan die beste en eerlste kan voortbring, is vandag hier verenig. Daarmee het jy ook goed gedoen, Want voorwaar, in alle ewigheid en oneindigheid het geen huis ooit, op welke wereld ook al, ‘n groter eer te beeld geval as juist jou huis nie. Want jy staan nou voor hom, voor wie alle hemelse machte hulle aangezig bedek. Jozef het vir jou aangeduid dat die allerheiligste in hierdie tempel leeg is, en so is dit ook, maar so moet het nie wees nie, Stuur jou dienaars daarom uit en laat hulle alle armes, blindes, lammes, kreepelis en gebrekkelikes hierin bring. Laat dan vir hulle in die nageboodste allerheiligste ook een tafeldek om hulle feestelik te onthaal en my dienaars sal hulle verzorg. Kyk, dan sal die allerheiligste levend wees en sal dit die allerheiligste beter voorstel as die lewe verbondsark wat nou in Jerusalem is. Sorg terselfde tyd echter ook vir drie bokke, die moet jy voor die leeuws werp, so dat hulle ook gevoed kan word. Daarop het Sireneus die keinkie gesoen en dadelijk sy raad gevolg, en na verloop van ’n uur was die sinnebeeldige allerheiligste vol arre mense en die leeuws het hulle eten gekry.